Бій припинив убитий ще біля Доджа товариш Чорнокнижников, який був разом із вояками МГБ і впізнав спецгрупу. На думку чекістів, сутичка остаточно переконала Наталію, що вона таки в підпіллі. На доказ цього вони наводять довгі розповіді про себе, якими полонянка ділилася з агентами. Проте у цих розповідях не було нічого такого, чого б вона не сказала під час слідства. У будь-якому випадку обрана лінія поведінки відразу заявити про себе як дружину головного командира УПА була дуже вигідною для неї. У процесі роботи з Березинською, звітували чекісти, агенти Віктор, Юрко і Зарубіжний, нові агенти, які прибули для перевірки Наталки, встановили, що вона повністю переконана, що перебуває в банді. Однак свідчень про свої зв'язки не дала, оскільки чудово розуміла становище свого чоловіка в організації, і заявила, що буде відповідати тільки йому або особам, яким він це доручить. Кінець цитати. Для чекістів склалася патова ситуація. Вони зрозуміли, що, як і на слідстві, не дізнаються нічого нового корисного для затримання Шухевича. Наталія знову перемогла їх. Проводити подальшу роботу з Березинською було недоцільно, зізнавалися вони. І 15 травня визначено було відбити її військами МГБ. Цього дня – Чекісти здійснили напад на хату, де переховувалися підпільники в лапках. Під час сутички псевдоповстанці відступили, а Наталію Шухевич, яка залишилася на місці, знову заарештували вояки МГБ. 17 травня, після майже місяця блукань із агентами, полонянку довезли до тюрми у Львові. Тут 9 липня проти неї порушили нову справу, слідство в якій проте не було тривалим. Органи вже не розраховували отримати необхідну інформацію. Тому через тиждень, 16 липня, з'явився обвинувальний висновок із жорстоким вироком – 10 років таборів. Наступна частина життя Наталії Шухевич Важке існування на засланні, тривалі і марні спроби дізнатися про долю дітей. Лише в 1955 році, після голодування, вона отримала їхні адреси і змогла з ними зустрітися. Але на цьому поневіряння родини Шухевичів не завершилися. Знову заарештовують Юрка, а згодом і саму Наталію. Які дають три роки за порушення паспортного режиму. Наприкінці 1950-х вона таки повертається до рідного Львова. А їй – 50 років. Здоров'я підірване тюрмами та засланнями. Практично вся родина знищена. Про цей страшний час діти Шухевичів писали. І знов не прописали. Переслідування – погрози людям, які дають нічліг дружині ворога народу, відсутність постійного кута для проживання, відсутність засобів для існування і так повних п'ять років, аж до 1963-го. Часом притулком для Наталії слугували підвали, іноді ночувала в кафедральному римокатолицькому соборі, куди її таємно впускали священики. Ситуація змінилася на краще лише після того, як до Львова приїхала донька Марія, яка змогла забезпечити матері притулок. А Юрко тим часом продовжує навчання на тюремному факультеті, отримуючи нові вироки за політичну діяльність. Врешті, на волю він вийшов інвалідом аж у 1988 році. Наталія Шухевич дочекалася не лише звільнення свого сина, але й своєї країни. Хоча в її особистому житті та побуті після проголошення незалежності у 1991 році змінилося небагато. Нова держава не помічала таких як вона. Дружина головного командира УПА й далі жила за мізерну пенсію, нараховану СРСР, країною, що поламала її життя і знищила її родину. Померла Наталія Шухевич 28 лютого 2002-го. Їй було 92 роки. Першу леді підпілля поховали тихо і спокійно, без жодних державних почестей. Про неї не згадав ані тодішній президент Леонід Кучма, ані його дружина, яку офіційно називали першою леді України. Люди, котрі випадково опинилися на чолі держави, за яку віддали життя інші і досі не хочуть помічати тих інших.